Kell az is egyébként, hogy meg tudjunk inni egymással sört, és akár meccsen kívüli dolgokról tudjunk tök jókat egymással beszélgetni, de mivel a szurkoló életen alapszik az egész, hogyha szükségünk van egymás, akkor igenis oda kell állni a barátnak. Aztok, ez itt a nekünk a kispest hetedik adása, és ezúttal a fiatalok lesznek a fókuszban, a fiatalok lesznek a téma. Három vendégünk, balról jobbra, úgy, úgy családjátok, Krisz, Dani és Kristóf, és, és mindenféle olyan dologról fogunk beszélni, ami, ami egy kicsit a, a mozgatja a fiatalokat, az új generációt, a, beszélgetni fogunk a. A mindenféle vizuális megjelenésekről beszélgetni fogunk egy csomó olyan dologról, ami, ami összetartja őket, vagy esetleg ami szétválasztja. Meglátjuk, hogy, hogy alakul a beszélgetés, beszélgetni fogunk kapcsolatokról, beszélgetni fogunk a mindennapokról, de előtte még azért térjünk ki a hétvégi mérkőzésre, kecskemétre, ami ugye a 29-29. percben lefújták majd majd utána, Vártunk egy fél órát, hogy, hogy akkor most milyen idő lesz, meg hogy hogyan, hogyan viselkedik a pálya. Az alatt mi ugye szurkoltunk, nagyon jó le voltunk, továbbra is esett az eső, óriási vihar volt. Majd amikor lefújták a mérkőzést, akkor még ki a csapat köszönteni minket, és utána, hát legalábbis én nagyon jó kedvűen és boldogan jöttem haza, bár örültem volna, vég végigmegy a mérkőzés, de, de hát ez most nem így alakult. Megtek milyen volt a, a hangulat? Sziasztok, Krisztián vagyok. Hát nekem egyáltalán nem volt a hangulatra, még annak ellenére sem, hogy azért nem kicsit áztunk el, de hát azért szerintem hoztuk a szokásos hangulatot, és azért ezt a fanatikus nézőpontot szerintem ezt, ezt mindenki láthatta, akár Kispesti, akár nem. Sziasztok, Dani vagyok. Kispesten sokan Donikának ismernek, ami nekem így eszembe jutott erről a meccsről, az egy 2012-es siófoki mérkőzés, ahol kaptunk egy ugyanilyen hideg zuhanyt, ott is hát mindenki bőrigázott. Emlékszem, én vonattal mentem át oda Zamárdiról, egyik barátommal, de hát olyan esőt, mint még ott sose kaptunk, de hát most ez a kecskeméti talán Felül is múlta, mert ez, ez kemény volt. Mindenkin azt láttad, hogy csotog a vízbe, a, a cipője, nagyon sok embert láttunk cipő nélkül, mert nem bírták ki, bár érthető, hogy vizes cipőbe mászkáljanak. Tehát amúgy azon kívül tényleg a tábor hozta a szokásost, igazából ez az Ultrasz. Én, én amikor kiventem a, a mosdóhoz, amikor lefújták a meccset egy öt percre, akkor ott sokan értetlenkedtek, hogy hát de miért szurkolnak bent az emberek továbbra is, és hát és mondtam, hát ez az Ultrasz, így nyomják a világon mindenhol, esőben, szélben, szélben hóban, fagyban, akár 40 fokban is, de hát nyomni kell non-stop. Sziasztok, Kristóf vagyok, köszöntök mindenkit én is. Nekem óriási élmény volt a hétvégi mérkőzés. Szerintem én soha életemben nem áztam el ennyire. Szerintem én körülbelül 40 percet álltam ott az esőben, mert a lefújást követően is még hát legalább egy 10-15 percre ott maradtunk. Utána mentünk ki a mosdóhoz, már egyre többen ácsorogtak ott, viszont még mindig álltak fönt rengetegen, és nagyon jó érzés volt ezt átélni. 30 percig úgy áztunk, mint még soha. Tényleg olyan szakadó eső volt, hogy alig láttam valamit. Tehát én a meccsre nem is emlékszem szinte semennyire. Körülbelül kettőször néztem a pályára, mind a kettőször csak annyit láttam, hogy egyszerűen nem pattan a labda egy centiméter sem a földről. Úgyhogy a meccsről sok emlékem nincsen, a a szenzációs volt. Tényleg ebben a szakadó esőben félmesztelenül tombolva külön értelmet nyert új dalunk is, hogy érted éleg, drága kispest. Azt hiszem, aki ott volt ezt mindenki alá tudja támasztani. Látok, megúzták a jegyek a meccset, mert a, nem tudom, hallottátok, a hangos bemondó bemondta, hogy, hogy tegyük el a jegyeket, mert, mert még jó lesz legközelebb valószínűleg. Hát mivel ö, szerintem mindannyiunknak digitális formában volt meg a jegye. <gül> <vagy>? <gül> úgy, úgy hogy vagy. Úgyhogy igen, szerintem tőlünk senkinek nem volt papírformában meg a jegye. Kristóf még nem, nekünk vette úgy, hogy... Úgyhogy ezért így megúsztuk, úgyhogy megvan a jegy, hál' Istennek. Kálunk inkább a telefonok bánták. Ja, igen. Igen, egyik barátunknak konkrétan tönkre ment a telefonja, igen. de ez se izgatta, úgyhogy ugyanúgy nyomta tovább az egészet. Igen. Mi már óriási mázlin volt, mert, mert egy kicsit késve érkeztünk oda a bejárathoz egy barátommal, és a... a Buszban még bepakoltuk a cuccunkat, mert nyilván volt nem egy csomó dolog, amit nem engednek be stadionba. És a pont jött ki a, Szamo, a Szamosi, hogy a meleg ruhát vigyen még be magával a pályára, mert látta, hogy milyen felhők gyülekeznek. És fontos, hogy ráncokhozatok esőkabátot el fog kelni. És akkor még utolsó például kinyitni a táskát, elővenni az esőkabátot, és mekkora jön, baszki, igen, kellett az a kurva esőkabát. Igen. És uh, egyikre elmesélem, hogy ezt az esőkabátot én 2019-ben vettem Vilniusra, amikor ott játszott a is, és mondták, hogy szakadni fog az eső végig, nyilván nem szakadt egy percig se az eső. És azóta most volt először rajtam, kiderült, hogy kihíztam hat év alatt. Egyébként van, van még ezekkel az esős meccsekkel kapcsolatban talán annyi, hogy, hogy, ö, hogy nektek, ilyen, nektek ilyen van, ilyen stratégiátok az ilyen meccsekre? Tehát, hogyha azt mondják, hogy esni fog, akkor ti erre szoktatok így készülni? Mert tudod, egy, egy csomóan benne van az emberekben az, hogy ahol esőre áll, akkor nem megyek, pláne nem megyek el vidékre. Sem ennyire. Sem, nincs közelmeccs nézéshez? Konkrétan semennyire. Nincsen semmi eső, esős meccs rutinunk nekünk. Ugyanúgy megyünk mindenhova, mint hogyha 40 fok és napsütés lenne. Én most se készültem egyáltalán az esőre. Édesanyám riogatott meccset, a jaj, esni fog, esni fog hozzá, meleg ruhát, én még egy pulóvert se vittem magammal, és amikor elkezdett igazán szakadni az eső, én pont mosdóba mentem megláttam, hogy mennyire szakad az eső, és azonnal levettem a pólót. Tehát amíg mások fölöltöztek mi a legtöbben, levettük a pólót, és inkább félmesszeren tomboltunk. Úgy voltam vele, hogy akkor majd talán nem ázik annyira meg a ruhám, de hát a nadrágom cipőm ugyanúgy bánta. Hazafele a vezetés, picit vicces is volt, mert tocsokott minden egyes váltásnál a ballában, de, de megérte. Én egyébként nagyon vicces jelenetek voltak benne a lelátó, nem tudom emlékeztek-e, hogy a, ahogy a Lelátóról lejöttök, ott van ez a, a lépcsősor. Igen. És a lépcsősor fölött van talán óra, vagy nem tudom, mi a franc, valami. Ez hát a torony. Egy ilyen a torony, igen. Igen, igen. És hogy egy csomó oda menekültek be az hát eső ott, elől. ott Volt is abban, ott valami nézeteltérés? Hát jó, hogy sok ember kis igen. Egyébként volt ilyen siófokon is, a, ugyanígy, ahogy az, amit a Dani említett, meccsen, igen. hogy ugyanarra a lépcsősorra szorultak be sokan, mindig van ilyen nézeteltérés. Csak azt, azt akartam mesélni, hogy hogy gyakorlatilag nem lehetett lejutni a büfébe, és nem lehetett lejutni a mosdóba, mert annyira tömöttön álltak ott az emberek, de hát, mint kiderült a leláton, ezt az emberek megoldották a mosdó kérdést. Gyakorlatilag egy olyan meccsről beszélünk, hogy a, hogy a hallgatók is érezzék, hogy mekkora az ivatar volt, hogy gyakorlatilag behugyozhattál, egy perc alatt ki mosta a drágodat az eső. Tehát, hogy igazából nem volt értelme elindulni a mosdóba. És, és ez egy ilyen általános stratégia volt fönt a lelátón. Ezt csak ilyen más, színesként mondtam. De, de akkor térjünk is át szerintem inkább a fő témánkra, ami kimondottan a fiatalok lenne. Az, hogy minden tábor életébe eljönnek olyan időpontok, amikor, amikor időszerűvé válik egy generációváltás. Mindig szükséges valamit frissíteni, megújulni, nem lehet a végtelenség ugyanazt csinálni. Mindig vannak új korszellemek, mindig vannak új hangulatok, és mindig vannak olyan, olyan társadalmak, akik előbbre reagálnak ezekre a korszellemekre, előbbre reagálnak ezekre a hangulatokra, és idővel ezek a, nem is tudom minek nevezem ezt a így millió, amit, amit ők képviselni szeretnének, az, az így eluralkodik a lelátón, kicsit betüremkedik a régi helyére, átvesz belőle darabokat, de azért már terjeszkedik. És és egyre inkább ez az új millió jelenik meg. Hát gondolom, mert pont ez a lényeg, hogy fiatalok vagytok, ugye a 90-es évek eleje, az teljesen más volt, mint a 90-es évek vége, vagy akár a 2000-es évek. Mindig-mindig jöttek újabb és újabb uh, ingerek, mindig jöttek újabb uh, behatások, aminek hatására folyamatosan változott a lelátó. És akkor most van itt megint egy újabb generáció, egy ilyen nagyjából mai 30-as generáció, aki már másba szocializálódott, ugye itt a lelátón, de más mintákat is lát. És szerintem erről beszélgessünk egy kicsit hosszabban, hogy mik ezek a mintázatok, honnan jön ez, mit is képvisel, mi lehet a kifutása, meg miről szól, de mielőtt erre rátérnénk, szerintem Szerintem beszéljünk arról, hogy, hogy ti hogyan lettetek kisperjszúrkolók, mert, mert ahhoz, hogy, az, hogy megértsük ezt a fiatal dolgot, meg az, hogy a lelátón esetleg szeretnétek valamit csinálni vagy elérni, ahhoz, ahhoz jó tudni az, hogy, hogy hogyan kerültetek ide, igazából mennyire vagytok aktívak a közösségben, mennyire jártok mérkőzésre. Na, kezdjük elett, Krisz! Én édesapámmal kezdtem el meccse járni, Hát így aktívan a legutolsó bajnoki cím után kezdtem el. Szerencsémre egyből a kanyarba kezdtem el járni. 18-tól. Igen, igen, igen, 18-tól, hogy pontosítsak. Szerencsémre egyből a kanyarba kezdtem el járni, tehát így engem ez egyből magával ragadott. Aztán azóta megtörhetlenül idegenbe is, hazain mindig, illetve volt szerencsém kétszer külföldre is elkísérni a Kispestet, Pontosabban egyszer Luxemburgba, az volt 18-ba, a Differdange, vagy nem L -l -l vala, igen, Akkor, vala. illetve egy évek később Krajovába, arra az ominózus Krajovai meccsre. Azon is ott voltam. Hát igen. Arról, arról lehet egy külön adást csinálni, de majd valamikor esetleg feldolgozzuk azt is, tehát akkor egy ilyen családi vonalon igen, került igen, ébe, igen. és akkor utána... Hát, magával ragadott, beszipantott ez az egész, aztán azóta pedig... Igen, pedig... Összefutott egy kortárs csoporttal, Igen, igen, igen, igen, teljesen ott, ott, ott aktívabb lettem, és azóta pedig uh, ugyanúgy a, hát mondhatni a kortársaimmal együtt. Hm. Dani? Hát nekem a kispestiség tök, szerintem tökvéletlen alakult ki, mert anyukámmal 2002 2003, most nem tudom pontosan melyik év, 2002-2003, de szerintem fogod tudni. Egy hazai Zalaegerszeg elleni azt hiszem 3 3 os meccs volt. Hú, talán. egy idénnyitó volt, igen, ami Én... a, a Torgel lőtt egy akkora gólt. Hát így erre pontosan nem emlékszem, akkor voltam 6, maximum 7 éves. Itt az volt a lényeg, hogy anyukámmal ketten együtt rollereztünk itt a környéken, és valahogy oda keveredtünk a Bozsi stadion környékére, és ö, megkérdezte, hogy be akarok-e menni, azt mondtam, hát persze, nézzünk be, és akkor így bementünk a meccsre, így vicces abban az egészben anyukám akkor volt velem szerintem először, és utoljára is meccsen, azóta se volt, ö, és akkor utána egy nagyjából a, a, az, amiatt is lettem pluszban kis peszúrkoló, mert elkezdtem a Honvédban focizni, és uh, akkor a hátsó uh, salakos pályán voltak a, a edzéseink, és nagyon sokszor láttuk ugye a nagy csapatot edzeni, és uh, volt, akkor voltak hétköznapi meccseink, ilyen ketszer, de csütörtök, és akkor volt egyszer hogy olyan, hogy egy uh, Kispest videóton volt, és uh, mentem uh, ki a edzésre. <gül> a stadion felé, és, és láttam, hát, hogy valami készülődik, és hát ott maradtam. Igazából így egyedül végnéztem a meccset, aztán anyukám még értem, jöttek a végén, és hazavittek, és, és onnantól kezdve így elkezdtem járni, de így, amire így azt mondanám, hogy, hogy folyamatosan járok, az 2007 tavaszi szezon, amikor a fel lett újítva ugye a Bozsik stadion, és akkor a akkor a kanyar nagyon pörgött, akkor nagyon egybe volt a kanyar, én akkor már oda jártam, akkor kezdtem el idegenben is járni, és onnantól kezdve én aktívan járok meccsre, hazaira, idegenbelire, és ennyi. Tehát egy roller, tényleg, ennyi? Egy rolleren múlt az egész? Hát lehet, igen, úgy néz ki, de hát ugye az, az, az is hozzá tartozik, hogy, hogy ugye én kerületi lakos voltam. Jó, vagyok, hát nem mindig. a kertbarátok klubjába mentélve, hanem egy meccsre. Hát így alakította az élet, ezt akarta a sors, de hát tényleg nekem az is hozzá tartozik, hogy én azért mindig is kispesti lakos voltam, vagyok, bárhova megyek a, a, a világon, én mindenhova magammal viszem a kispestiséget jelentsen ez bármit, akár egy mez, vagy póló, vagy matrice, én mindenhova visszamutatom, hogy, hogy én kispesti vagyok. Szóval én, én már ebben a ez a generáció vagyok, akik itt nőttek fel. Köszönöm. Hát nekem most fura volt hallgatni ezt a 2002-es történetet egy picit, mert én körülbelül akkor kezdtem terben lenni. <gül> én 2004-es születésű vagyok, és 2012-ben volt az első meccsem. Akkor voltam 8 éves, és nálam sem volt kérdés egyébként, hogy szurkoló leszek, mert apai ágon apám és nagyapám is kispeszúrkoló volt kiskoruk óta. Nagypapámtól rengeteg régi meccs történetet hallottam, és körülbelül már 5-6 éves koromban próbáltam győzködni őket, hogy menjünk el egy meccsre, menjünk el egy meccsre, és ö, nagyapám 2012-ben végre kivitt engem egy mérkőzésre, a Bozsik stadionba, mindig a családi szektorba jártunk, ő mindig ülve szerette nézni a meccseket, úgyhogy nekem évekig szóba sem jöhetett a, a, se a kanyar, se az idegenbeli túrák, mindig két hetente a hazai meccsekre a a korzó alá jártunk. Már az első meccsen beszippantott ö, maga a hangulat, talán a meccsből fél órát, ha néztem. A maradék 60 percbe végig a kanyart figyeltem, és arra vágytam, hogy bárcsak én is ott lehetnék, láttam, hogy szurkolnak, tombolnak az emberek, úgyhogy ez egy nagyon édes emlékként maradt meg. A bajnoki szezon volt az, talán a válaszpont nekem, amikor még nagyapámmal jártam, és következő évben kezdtem egyedül, illetve pár gyerekkori barátommal meccsre járni, ott kezdődött el nálam igazán a fanatizmus. Na jó, hát akkor most már így ismerjük a kis történeteket, akkor szerintem kezdjük is el ezt a fiatalok témát. Talán az egyik legegyszerűbb kérdése, kik a fiatalok most jelenleg? Mit értünk az alatt, hogy fiatalok? Mint korosztály, akár korosztály, mert nem, egyébként nem biztos, hogy korosztály, mert, Hát igen, attól mert... függ ki, hogy gondolja magam. Például hát most, ha úgy nézzük, akkor én is most itt vagyok a fiatalok adásban, de hát ugye most töltöttem a 30-at, szóval most, ha úgy nézzük, akkor szerintem ebből a szempontból én már nem tartozok feltétlen oda, de amúgy szerintem szurkrói szempontból, ami, ami így a fiatalokhoz lehet tartozni, szerintem az a 15 és a 25 között. Nagyjából így, így ezt mondanám, és hogyha valaki azután is ott marad a 25 év után, mikor betölti a 25. életévét, és már dolgozik, már van rendes élete, és utána is jár, akkor szerintem már talán nem mondható ehhez a korosztályhoz, hanem egy fix tagnak, a, akár egy csoportban, akár csak egy sima járó ember, akár a kanyarban, akár a korzón, akár bárhol. Tehát amit, amit fiataloknak neveztek, akkor az egy életkori dolog, és nem egy mentalitás? Minkább igen, szerintem az életkorhoz kötjük, meg külsőleg, meg, meg gondolkozásilag is szerintem ott látszik, hogy valaki fiatal, igen. hogy hány éves, mennyi idős. És mi, mi változik? Azt mondtad, hogy, hogy, hogy melója lesz, esetleg családja lesz, ezek olyan olyan szintű különbségek már, hogy, hogy önálló igen. kereset kicsit máshogy áll. Alapvetően hát gondolkodásbeli is szerintem. Mm -hmm. Hát igen, mert ö, ö, nyilván, hogyha most valakinek lesz egy-két gyereke, annak más lesz a prioritása. Nyilván a, a, az élet is hozhatja úgy az, a dolgokat, hogy valakinek olyan munkája lesz, vagy elköltözik külföldre. És, de amúgy szerintem ez meg egy, én ahogy látom, egy Európa szerte ez egy tipikus ilyen, Magyar betegségnek mondanám sajnos, hogy a 30 körül az emberek kikopnak a lelátóról, és vagy visszatérnek az ilyen 40-es évei környékén, vagy már nem is térnek vissza, mert nálunk is hiányzik ez a korosztály. Ugye 30 vagyok, az én korosztályomból tudok mondani nagyjából 3 vagy 4 olyan srácot, aki aktív még, amikor 16-17 évesek voltunk, akkor ez volt 30-40 fő. És akkor maradtunk, ez 3 vagy 4 főről beszélünk most, és, és ezt látom az országosan mindenhol. De bárhova mész Európában, én azt látom, hogy, hogy az emberek akár 50-60 éves korukig végig aktívak. Itt meg valamiért ugye, a 30-as évekig nagyon vízválasztóak ebben, hogy még akár talán hamarabb is, hamarabb is ez a 25-30 közötti úgy látom, hogy ott sokan így kimorzsulódnak. Uh -huh. Ez érdekes, amit mondasz, hogy ezzel a kikopás ellen, ugye ezek általában egyéni stratégiai döntések többségében, hogy marad vagy nem marad, de hogy, hogy ott tarthat valakit a stadionban az, hogy közösségben, vagy akár ilyen most nevezük csoportban jár, és, és ismerősökkel, és és stabil közeg, akivel esetleg a hétköznapokban is együtt marad, ezek a hétköznapi barátsága alakulnak a stadion barátságok, akkor ez itt tarthatja az embereket. Tehát a, a, a, igazából az a kérdésem, hogy az, amit ma a fiatalok próbálnak képviselni, az már egy olyan fajta mentalitás, hogy ők egy kicsit már ilyen szorosabb kapcsolatokkal rendelkeznek egymásfélre, tehát hogy kisebb az esélye annak, hogy elkopnak idő után. Vagy ti hogy érzitek, vagy végignézve mondjuk magatokon, vagy a kortárs csoporton? Mi próbáljuk az egész társaságunkat leginkább a baráti alapokra kötni, tehát mi baráti társaság vagyunk, nem feltétlen szurkolói társaság. A messejárás és az egyéb, egyéb közös tevékenységek, azok csak összekovácsolják a társaságot, de mi egy baráti társaság szeretnénk lenni, mert ahogy az előbb is említetted, talán ez az, ami itt tartja az embereket, amit a bizonyos emberek nem fognak kikopni, mert valóban óriási szakadék van nálunk Kispesten, tehát 25 és 40 év között nagyon kevés ember tudunk felsorolni, aki aktív a lelátón, és, és ez így nyilván nem jó, és próbáljuk a fiatalokat, a nálunk fiatalabb generációt is minél jobban együtt tartani, magunkhoz közel tartani, hogy élvezzék ezt az egészet, és szóba se jöhessen az, hogy ők kikopnak 8-10 év múlva. Én az, annyit azért így hozzátennék, hogy, hogy azért ö, nem feltétlen csak ugye kanyartagok hallgatják ugye, ezt az adást, hogy, hogy számunkra mit jelent azt, hogy valaki aktív. Az számít aktívnak a lelátón, aki ott van minden meccsen, és ugyanúgy részt vesz a tábor működésében. Szóval akár segít a koreókészítésben, zászók kirakásában, leszedésében, a, a hétköznapi találkozókon is, hogyha van, ott van. Szóval sz szerintem mi ennek datájuk az, hogyha valaki aktív. Mert lehet, hogy most is sokan itt fele gondolkoztak volna, de hát én járok folyamatosan mesre. Értem, le lehet, hogy járt, csak mi most itt arról beszéltünk, hogy maga az Ultrasz az északi kanyar részében mit, mit, mit számítunk aktív, aktív tagnak, aktív csoporttagnak. De ez kimondottan egy kanyar dologa. Az aktivitás szerint Így van, persze. Vagyis amiről mi beszélünk. Uh -huh. Mert nyilván, aki nagyon tenni akar a dolgokért, az a látványelemekben például, az a kanyarban tud aktívan részt venni. Egy, egy, egy, egy, a tábor vagy egy, egy csoport működésében. Figyol, hogy lehet, hogy lehet, hogy valakinek szimpatikus mondjuk, hogy részt venni ezekben a dolgokban hogyan lehet ebbe bekapcsolódni? Tehát, hogy gondolom ez ilyen hogy ilyen eltérő mintázatok, tehát, hogy időt kell tölteni a lelátón, szép lassan Egyen, megismerni igen. az embereket, de hogy ennek van, van valamilyen ilyen bejáratott folyamata? Hát igazából azért sok ilyen volt már az elmúlt években, hogy ugye általában akik oda jönnek hozzánk, vagy valaki, valaki a, a táborvezetőihez, úgy általában ezek fiatalok, gyerekek még, Általában ők szoktak oda jönni hozzánk, hogy ők szeretnének csatlakozni ehhez, segíteni, részt venni így a, a, a, ezekben a dolgokban. Szóval, hogyha így valaki ilyen készítettést érez, hogy szeretné egy aktívabban tagja lenni az Ultrasz kispesnek akkor ott a Áványnál oda lehet menni az emberekhez, megkérdezni, hogy segíthete valamiben. Meg hát nyilván nagyon fontos az, hogy járjanak az emberek meccsre. Szóval mi is ugye azokat az arcokat ismerjük és tudjuk elfogadni hosszú távon, akiket látunk. Szóval azért így Instagramon is azért van, hogy így kapunk ilyen üzeneteket a különböző felületeinkre, hogy, hogy ők így jönnének, így velünk, meg ide-oda. Hát és akkor mondjuk, hogy értjük, de ahhoz jönni kéne meccsre, és mondja, hát jó, akkor ő mostantól elkezd járni. Na hát, csak hogy ahhoz, hogy, hogy, hogy azért így valaki tényleg így, így brigádtag legyen, azért az, az egy viszonylag egy, egy hosszabb folyamatnak gondolom. Nyilván ez egy idő, de akkor azt mondta, hogy nyugodtan oda lehet menni. Igazából Persze. Igazából mindenki megtalálja szerintem a, a hozzá legközelebb álló csoportot úgymond szóval, ugye Kispesten, többfajta társaság van, most egy csoport vagy társaság, bárhogy nevezzük. Ugye vannak, akik inkább ugye a, a lelátó ultras részért felelnek, aztán vannak, a, akik inkább így a utcáért is, vagy hogy mondjam, de hát ugye ez annyira nem aktív ugye a időkben, úgyhogy szerintem mindenki meg tudja találni a, a magának megfelelő társaságot. És milyen melók vannak például, mondtad ezeket a festéseket, meg ilyesmiket, hogy, hogy nyilván egy, azt gondolom, hogy egy lelátói látvány készítése az, az nem egy elsőkörös foglalkozás az új belépőknek, hiszen annak azért vannak egyéb feltételei is, de például, ha jól emlékszem, akkor jól emlékszem, hogyha végnézünk itt a kerületbe, tele van graffitikkel a város, ami ami azért arról szól, hogy 40 fokba kin kell állni egész nap és mázolni egy falat, vagy előtteg lettelni, vagy ki tudja mennyi meló van vele. Hogyha egy ember elindul valaki, és tényleg beleáll, és meccsen is látják, akkor az, az már egy olyan dolog, hogy nyilván olyan dolgokat, hát hülye kérdést fog feltenni. De hogyha egész nap kint a, a, a fal előtt, és csináljátok ezeket a dolgokat, akkor azért az ember csak elkezd beszélgetni a másikkal, kialakul valami kapcsolat, akkor már következő meccsen már oda lehet menni, akkor már, már ismerősként mentek egymáshoz. Nem tudom, én láttam pár festéseteket, nyilván csak távolról az árnyékból, mert annál azért lustáv ember vagyok, és azért láttam olyan, olyan, olyan embereket, akikről nem gondoltam volna, hogy elkezdtek egymással dumálni, és manapság ma már látom, hogy, hogy simán stadionban hello, hello, sziasztok, és akkor leálltuk egymással beszélgetni. Szóval a belépő lehet akár azt is mondani, hogy mondjuk ezek a, ezek a nagy közösségi festések, amik, amik tényleg melóval is járnak. Hát igazából ezeket a festéseket nem mondanám annyira nagy közösséginek, mert ezeket azért nem szoktuk így nagyon meghirdetni, hogy oda várunk akár idegeneket. Így a, így a szűk körben szoktuk ezeket a festéseket meghirdetni, meg hogyha van esetleg olyan fiatal, akikben látunk potenciát. potenciát, akkor elhívjuk. De ezeket a festéseket nem szoktuk így meghirdetni, hogy jöhet bárki, mert, mert hát javán, azért, az kockázat. vannak, igen, azért kockázatos dolgok is vannak ebben, és ezért inkább ezt én szűk körben szoktuk. Ó, akkor ezt félreértettem teljesen, tök jó, hogy ezt így elmondod. Mindenképp az az alapja az egésznek, hogy meccsen megismerjünk valakit. Hát, Tehát amíg egy minimális bizalom nincs, addig festésekre sem hívunk senkit, mert ennek nagyon sok hátalütője van, és már a múltban is történt olyan Ö, olyan dolog, ami veszélyeztethette volna a festésünket, tehát ezekre minél jobban próbálunk odafigyelni. Jó, ezekre ez... azért nem jöhet bárki. De úgy minden izén nélkül szerintem arról azért lehet beszélni talán, hogy, hogy, hogy milyen ilyen veszélyforrás, hogy, hogy egy ellenfél szurkoló tábor esetleg kijönne egy igen. ilyen rendezvényre? Tehát, hogy ez egy, egy kockázat, jelenleg. Hát igen, nyilván azért benne van, bármikor megjelenhetnek, nyilván. Hát Budapestem a három riválisunk aztán... Ö... Hát a Csepel Budafok meg a meg a sorokság. Meg a sorokság. Igen. Szóval képben kell lenni, mert főleg a mai internet világában egy, egy rossz poszt, és nagyon hamar eljuthat olyan emberekhez, akikhez nem kéne. Szóval, itt leginkább erre gondolunk. Hú, erről az internetről mindenki beszélgessünk még egy kicsit később szerintem, de, a, de még vissza a graffitihez, barom jók, ahogy kinéznek itt a, a városban. Köszönjük. Hát igen, azért na nagy melók ö, volt mindegyik, és én azért itt tényleg itt személyszén nagyon örülök, hogy ezek így, így megvannak jelenleg, mert ö, mikor én voltam fiatal, akkor nem voltak Kispesten ilyen, ilyen ö, falfestések. Hát graffiti, voltak inkább. Hát még talán az se, egy-kettő, vagy pár, igen, igen, azért volt pár, de ezek a falfestések, vagy grafitik, ezek, ezek, ezeket azért mi indítottuk el leginkább, főleg a falfestéseket, ezeket a, a, a, mert mi ezeket ecsettel csináljuk, festékkel csináljuk. Egy-kettő olyan festésünk van, amit ilyen rendes grafiti kannával, csináltunk, az a fújni. Így van, de igen. a többség az az, az ecset centi, centi milliméterre pontosan csináljuk a dolgokat. Ö, nem tudom, hogy a képek. Ja, Ö, igen. Ma -ma -ma -ma. Szerintem fogunk bevágni majd az adás alá képeket. Nem tudom, akarsz valamelyikről egy kicsit hosszabban? Beszél, hogy akar valamelyikőtök valamelyikről? Meg itt van egy egy tablet, mindjárt mutatod adani nekünk képeket. És... Hát igen, talán ugye a, a, a, amire talán így legbüszkébb vagyok, az az első munkánk a Üllői út és a Ján Ferenc utca sarkán. Az a három festésünk, az 1909, az Útrász Kispest, meg a From Father the Sun uh -huh. festés. Mert, ez a, mondjuk ez a villanytelep magassága. Igen, igen, igen, igen. Az volt az első, amit mi csináltunk. Ezt 2020 júniusá, júniusában csináltuk nagyjából és tudni kell erről a falról, uh, arról is csatoltam képet, majd ha van lehetőség, akkor berakod, hogy hogy nézett ki előtte. És uh, az a sztori ennek a falnak, hogy az egyik sráccal mi sétáltunk ott a falnál, ott sétálgattunk, és uh, hát így gondoltam, hogy hát megkérdezhetnénk a tulajtól, hogy mit szólna, hogyha mi ezzel a falnak valamit kezdenénk. És uh, egy idősebb hölgy lakott, vagy lakik ott, nem tudom, hogy az ott lakik-e még. Aki hál' nyitott volt erre a történetre, és elmondta, elmondtuk neki, hogy hát a fal nagyon rossz állapotban van, nekünk azt le kellett verni konkrétan az egész vakolatot a falról, tégláig, mi azt újra húztuk, újra letteltük, behálóztuk, ebben volt azért segítség Kispesti részről, idősebbek részéről ezekben a munkálatokban, és azért nekünk ez egy három-négy csak hogy helyre hozzuk a falat, és természetesen ezek a, ezek a saját mi költségeink, a tábor költsége, szóval a hölgynek egy forintjában nem került nyilván, hogy, hogy mi megcsináltuk a, fa, a falait, és akkor utána meg lefestettük ezeket. És akkor egy kicsit úgy lendületbe is jöttünk, mert akkor egyből rá szerintem egy hétre megcsináltuk azt a hosszú, Ultra Red Boys, Kispest 1991 falat. Azt is ugye fönt van a Nefelejts utcán. Igen, az a Igen, közel. Igen, igen. Ott is hasonló módon becsöngettem a lakóhoz, mert ott amúgy tele volt grafitizve, de én normális grafitikkel, szóval meg volt csinálva szépen, és megkérdeztem, hogy mit szólna, hogyha mi ide festenénk valamit. mondta hogy jó, de csak úgy, hogy a teljes falra. Mondtuk, jó, rendben, hát nem tudom, hány méter, harminc méter hosszú lehet az a fal. Igen. Szóval azért nem egy kis fal. És akkor először, először le alapoztuk fehérre, és akkor utána meg, megcsináltuk. És akkor utána jöttek a Adyendre úti garázsfalak, a puskás kispesthángeri északi kanyar, meg az a kispest 1909. És akkor azóta így, így évente, vagy maximum két évente azért csinálunk pár újat. Ugye a legnagyobb munkánknak szerintem a vaslajos suli falán lévő nagy, csak a kispest festés mondható, mert szerintem egy hosszúságra, ja, látom, magasságra, négyzetméterre szerintem ez a legnagyobb, amit mi csináltunk. És ugye ez egy általános iskola falán van, ahol minden nap látják a gyerekek, plusz ott van vele szemben egy óvoda, egy bölcsőde. Igen. Ne, szóval én nagyon fontosnak láttam, hogy ezt a falat meg tudjuk csinálni, mert minden nap látják a gyerekek, minden nap úgy mennek be az iskolába, minden nap úgy jönnek el az iskolából, hogy azt olvassák, hogy csak a kispest, Nem az, hogy hajrá Fradi, vagy hajrá Újpest, szóval Szerintem ez nagyon fontos, ez a fal. Tehát akkor gyakorlatilag bármilyen romos felületed van egy valakinek, akkor ti vállaltok felújítás, de hogy... Hát, így van. A, amúgy... De uh, volt úgy, már megkeresés, hogy igen. hello, nekem is van egy uh, falam, ide is lehetne valami? Igen, igen, de leginkább olyan megkeresések voltak, hogy így a házon belül a, a garázs falnak az oldalát tudott, szóval valami nem látszódik ki, hmm. úgy meg ilyesmi. de ha bárkinek van itt, Délpesten olyan fala kerítése, amit szívesen nekünk így felajánlana, ahova mi festhetünk bármilyen kispesti rajzot, akkor keressen minket a Kispest Honvédon, vagy a Ultrasz Kispesten valamelyik felületünken, és akkor meglátjuk, hogy tudunk -e egy valamit kezdnével. vele. És akkor arról mi beszélünk már, hogy ezek, ezek kurva drágák, azért ezek a dolgok. Ját, azt, hát ez <gül> az nagyon tisztában. Ez nagyon úgy, hogy amikor a szurkolótársaink láttak minket a büfénél, bejáratnál, akár dobozzal átsorogni és pénzt gyűjteni. Az akkor, nem annyira lássa vagy. Igen. Tehát különböző, különböző szurkolói látványokra szoktunk gyűjteni, mint a stadion belüli látványokra, mint a, a kerületen belüli falfestésekre és tényleg ezek egyáltalán nem olcsó mulatságok. Sokszor az emberek csak a végleges melót látják, hogy ja, hát ez tök szép, picit festettetek, de hát nem. Egészen a, a, az előmunkálatoktól kezdve a festéken keresztül. Hát az eszközök is. Meg hát az én van, az eszközök hozzá. Közben azért Soplonok. kell is, ennünk hát, is. Oké? Ugye, hanem kültéri homlokzati festékkel, hogy ne kopjon a színe. Szóval ugye, mivel piros a mondhatni a főszínünk, ezért minden festésünkben van piros, és a piros az egyik legdrágább. Most nem tudom, hogy így nevesíthetem-e, hogy mennyibe kerül egy vödörfesték, ami számunkra... Nem, fölösleges a mai infláció mellett, ha jövőre hallgatja valaki ezt az adást. Hát jó, de például, amikor elkezdtük 2020-ban, akkor, akkor került egy olyan kültéri homlokzati 25 literes talán vödörfesték 30 ezer forintba, most már így kb. háromszor annyit, vagy majdnem négyszer. Csak hogy, ö, csak, hogy érzékeljék az emberek, hogy, hogy ez a kültéri homologzati festék, ez, ez, ez milyen áron van, de ez, azért is használjuk ezt, mert ez időtáló. ez Ezek remélhetőleg még tíz év múlva is úgy fognak kinézni, mint most. De őket kell generálozni, tehát néha vissza kell menni valamelyikhez? Hát, hogyha nem kulják szét, akkor, akkor nem. De... Hát igen, ezt egy a... Párszor már rongálták meg sok falunkat, úgyhogy innen is köszönjük szépen. Tudjuk jól, hogy a mi falaink a legszebbek és legminőségibbek az országban, úgyhogy ha a városon belül riválisainak ez nem tetszik és irigykednek, hát köszönjük szépen, de mint látják, két napon belül kiavítottuk az összeset. Hát volt, hogy már aznap, szóval. Igen. Kö könnyű sajnos ezeket szétbarmolni. Hát nyilván mert az éjszaga leple alatt. Egy, igen, egy, egy négy-öt napos, vagy akár egy hetes munkát is egy ilyen 10-15-20 másodperc alatt szét tudnak sajnos gányolni. Válljatok, ha hagytok itt meg. ennek hagyománya van Magyarországon? Tehát tehát te... Itthon nincs. Amit uh, a szétgányolásnak. Itthon meg a... nincs, külföldön viszont annál inkább például -e Lengyelországban, tehát ott egy, egy ilyen graffiti 5 percet kb. ha megél. sokat is mondtam, ott, ott akár egy éjszak alatt egy fal hat réteg festéket is kaphat, mert oda mennek, lefújják, azt szétbarmolják, megint lefújják. Tehát itthon, hál' Istennek nincsen még, ne is legyen, de külföldön, külföldön azért ennek van hagyománya. Igen, hát főleg tényleg, ahogy Krisztián is mondta, Lengyelországban ott sajnos ez ö, elég divatos, hogy ö, okay egy éjszak 30-40 festés is a, a, a városi rivális a másiknak. És, nem, és, nem csak, és általában nem úgy, hogy hogy lehessen hozni szóval, például nem csak festéket fújnak Igen. rá, hanem leöntik például olajjal hogy az a, a, a, azzal nem tudsz csinálni. Szenet is szoktak abba belekeverni, ha jól tudom. Mit? Az olajba szenet is belekevernek, tehát azért adagolják a... Ja, azt én... nem tudom, az mit jelent, hogy... Hát, talán nehezebb leszedni. Én is pontosan én csak olvastam valahol. Hál' Istennek ezzel még nem volt itthon dolgunk. De akkor ez itthon nem divat. Hát, ne is adjunk tippeket aztán. Jó, é, de reméljük, de ez nem kerül divatba, mert tényleg mind anyagilag, mind melóba, ez óriási munka nekünk. Emlékszem, pár éve volt egy falfestés Kis Pesten, amit, amit szétbarmoltak, és, és még olyan felajánlás is érkezett, hogy a, a, a szétbarmolófél, megszurkoló másik embertől érkezett egy felajánlás hogy az már neki is ciki volt. és, és emlékszem. Örülök neki, hogy, hogy ez nem divat felénk. Hát reméljük, nem is lesz, mert tényleg azért ez, ez, ez nagy melók, és szerintem Magyarországon mi és az Újpest, akik csinálnak ilyen minőségi munkákat, mert hogyha most itt mászkálok Budapesten belül, akkor Újpesten meg nálunk látom azt a, azt a minőségi festéseket és munkákat, ami, ami hogyha bejön egy ember a kerületbe, akkor ott látja, hogy itt van egy futballcsapat. Ez, ez Kispesten sajnos egy ilyen régi probléma volt, ellentétben Újpesten, ahol, ahol a lakosság folyamatosan eltérezte, hogy ő Újpest itt ez a helyik, vagy diapesti kötődés ez nem volt erős az elmúlt évekig, most nyilván ezek sokat segítenek rajta, hát, hogy, hogy itthon érezzük magunkat. De ha már így beszélgettünk ezekről a grafitikről, akkor azért az internetes jelenlét is sokat számít, mert itt most az utcán lehet azt megmutatni az embereknek egy ilyen kis passzív tudatába, hogy heló kispesten vagy, akár járhatsz mestre is, akár büszke lehetsz arra, hogy kispest szurkoló vagy, de ugye van egy internetes megjelenés is, amit, ami, amivel viszont megint egy másik közeget lehet elérni. És a, már többször említettétek, hogy Instagram, Facebook, a TikTokot még nem mondtátok, de hallottam róla, hogy ilyen dolog is van, hogy, hogy ezek, ezek ilyen hatékony dolgok el lehet érni egyébként az embereket? Be, be lehet vonzani így valaki? A fiatalokat biztosan ugye azért a mostani osztány rengeteg időt tölt az interneten, TikTokon, Instán, Facebookon, tehát őket valamilyen szinten szerintem bele lehet ezzel vonzani. Nyilván az kérdés, hogy mennyire maradnak meg ebbe a közegbe, az már szerintem függő is. De hogy ilyenkor milyen tartalmat érdemes ide gyártani? Vagy, vagy hát, van, van ilyen stratégiátok, hogy tartalmat gyártotok ilyen helyre? Kimondottan? Hát attól függ, hogy miről van szó. Igen. Szóval, hogyha készülünk egy, egy óra, ahol szeretnénk, hogy több ember kijöjjön, vagy klub akkor azért így a, a felületeinken, Facebookon, Instagramon már előtte egy-két héttel el, el, el szoktuk kezdeni szervezni a hirdetéseket, de nem fizetett hirdetések, hanem normális megírt posztok. Szerintem amúgy a mai világban már nem csak a fiatalokat éri el, ezzel, hanem bármelyik korosztályt, mert azért most hál' Istennek ugye az utóbbi időben a, a hazai meccsünken egyre többen vannak, és, és szerintem fontos az, hogy lássák az emberek, hogy, hogy készülődik mindenki a mérkőzésre. Én nem tudom ezt az ilyen netes dolgokat, én nem, nem mindig értem, hogy ezen ez nem olyan embereket hozunk ki a stadionba, vagy hoz ki a stadionba, aki kijön és elkezd szelfizni, hogy neki is legyen egy ilyen képe? Sajnos nagyon sok szelfizőt láthatunk, mint nálunk, mint bárhol meccseken. Ez, ez egy új divat, aminek annyira nem örülünk, és ezt próbáljuk hangsúlyozni a tábornak a szabályzatában, a kanyar szabályzatban is benne van, hogy a telefon próbálja meg mindenki arra 90 percre mellőzni, viszont szerintem van pozitív oldala is ennek az internetes hirdetésnek, mert több embert is fel tudnék sorolni a legkisebb generációból, aki a neten látott akár egy képet, videót, egy pirósóról, egy meccselötti koreóról, akár csak pár képet a táborról, hogy úristen, de sok ember van ott, hát miért nem ki én is? Tök jó a hangulat. Ott látták először, mert mondjuk nem kis pestilakosok lakosok vidéken élnek, így nincsenek annyira közelehez a társasághoz. Viszont az, viszont az internet ugyanúgy megmozgatja őket is. És lehet, hogy így sokkal könnyebben ráveszi magát az ember, hogy kijön egy meccsre, és megnézi, hogy élőben milyen ezt átélni. És ha egyébként, ha már internet, ugye, és ha már fiatalok, ugye azért is valószínűleg aktívan használjátok ezeket a különböző platformokat, az, hogy amiről beszéltek, Krisztóf, hogy, hogy egy fiatal látja ezeket a mintákat, és akkor emiatt ki akar jönni. Hogy nektek is vannak olyan, amiket ti követtek, amit ti figyeltek, és ilyen minták, amiket érdemes lenne meghonosítani Magyarországon, vagy akár átemelni, vagy, vagy ilyen ötleteket meríteni? Szerintem mindenholan lehetne úgy um, jó ötleteket meríteni, és ez szerintem országtól független, mert uh, minden országban van valami, ami, ami jó lehet, amit egy kicsit itt, itt be lehet hozni mert azért a, ugye, a Ultrasz is ugye Olaszországból indult, szóval Olaszországból mai napig ugye lehet azért sokat tanulni, a ugye a dalaink azért nagy része innen-onnan így Olaszországból jön, ugye ők meg Argentinából, szóval azért így mindenhonnan valami így... Tehát fia, euh... ha japánok átveszik, tudunk, akkor körbeér. Hát ennyi, <gül> így van. A, a például a lelátói szervezettséget meg, meg így nagyon jól lehet például tanulni a német-lengyel vonalról, de hát ő nyilván nem lehet bármit és mindent meghonosítani, mert teljesen más mentalitású nép és ország vagyunk, mint egy német vagy egy lengyel, de szerintem igen, ez mindenhonnan lehet valamit így meríteni, de ugyanúgy mi is el tudunk bármit indítani akár így házon belül, ami, ami, ami jó lehet. Például, hogy ugye a, a, a temetőben ott van a, az a sír, ugye, hogy a Kispest szurkolók, játékosok, és, és múltkor, mikor itt voltak a, a lengyelek, így meglátták a temetőben ezt, és fotózgatták, hogy mondták, hogy ez milyen jó ötlet, hogy ez nekik ez nem jutott eszükbe. Szóval, hogy azért mi is tudunk olyan dolgokat csinálni, ami, ami másoknak esetleg példa lehet, amit ők is csinálnak a jövőben. És azt érzitek, hogy a, hogy a ti generációtoknak, vagy akár a mögöttetek lévő generációnak már van hatása a kispesti közegre? Vagy ez egy ilyen, egy ilyen sokkal fluidabb téma, és, és igazából nem is lehet érezni, csak változik folyamatosan minden. De hogy, hogy láttok olyan dolgokat, ami, amit már esetleg tihoztatok be, mondjuk a kispesti látóra vagy valamennyire inkább a ti világotok? Hát szerintem valamilyen szint azért már látszódik. Hát de, ö... de miben például? Hát például, igen. például a szabályrendszer. Szabályrendszer. Például, igen, mondtuk. a szabályrendszer, ugye a kanyarnak a szabályrendszere azt, azt szerintem nagyon kellett. Jó, hogyha nem ismerni valaki egy ilyen pár szóba összefoglalnátok, hogy az kb. miről szól ilyen. Nem is a feltétlen a pontok, hanem ugye a hangulatában. Hát például, hogy a, a kanyar középső szektorában mindenki ávaszurkol, zászlót lengetünk stb. stb. Ezért, akit ez zavar, aki szeretne ülni, az válaszol másik szektort a stadionban, vagy a kanyar szélén is ülhet akár. Csak az a lényeg, hogy a kanyar középső szektorában áva szúrkorunk zászlót lengetünk, akit ez zavarhat, mert amúgy látom. ezt ki kell meg mondani, meg így, a, meg, meg Meg ugye, ami bele van írva a másik, hogy ugye a kanyarban, ahogy mi nézzük, nincsen helyre szóló jegy, ugye? De Azért, főleg az elején, amikor átadták a stadion, nagyon sok ember jött be kezével a jegyében, és nem A nézte, mai napig az előfordul egy -kettő. És keresi, hogy hova szól a jegye. Ugye. Meg például, amit már a... a... Várj, várj, most ezt úgy képzeljem el, hogy, hogy, hogy ott van a kápuállvány, tehát az előénekesnek az álványa, hogy kinek és akkor vele szembe szoktak lenni emberek, akik így hangosabbak, meg látszik, hogy nagyon ugrálnak, meg jóval igen. aktívabbak, és akkor van, hogy ott ül valaki, és meglepődik, hát hogy volt itt volt ilyen, beugrál, igen, és, hogy... és rá kellett szólni többször is, hogy hogy, hogy, hogy, hogy szeretne ülni, akkor menjen arrébb, mert itt, itt állva szurkol a tábor, úgy igen, volt, volt erre példa, és ezért, ezért is lett bevezetve ez a, a szabályrendszer, amiben még beletartozik, amit a Kristóf is említett, hogy hogy mindenki próbálja mellőzni a telefon használatát a, a, a mérkőzés alatt. Mindenki a, például, amikor a szünet van, akkor kezdésre azért próbáljon meg visszérni, mert na az legyen, hogy az 50. percben ér vissza a támora, és csak akkor kezdődik el a szurkolás. A zászlók, a tábor tulajdonai, azokat nem visszük haza, ha látjuk, hogy valaki el akarja vinni az egyik zászlót, akkor inkább szóljunk rá, hogy ne vit haza, le a kápolvány, az adla a tábor vezetőinek. Szóval így leginkább ezek, amik így hát belekülhetünk. Kél dolgok. Igen. fura, hogy ezt nem tudom, le kellett írni, vagy ki kellett mondani, azt gondolná az ember, hogyha nem a kanyarba járok, ugye, hanem én régi korzós vagyok, de hát ugye idegenben általában egy szektort használunk. Nekem al furának tűnik, amiről beszéltek, hogy ezek nem természetes dolgok. Hát így valamiért, így mégis hát muszájol. Sajnos szerintem nem az. Igen. Kötelező most már ez a szabályrendszer sajnos, már szerintem generációról generációra egyre kevésbé evidens ez az egész. Tehát még 20-30 éve az embereknek ez egyértelmű volt, most már sajnos azt látjuk valamit, hogy egyre kevesebb embernek egyértelmű. És nagyon sokszor akár láttak velünk veszekedni is teljesen értetlenül emberek, hogy miért nem ülhet a kapu mögött, neki odaszól a jegye. És hát elég nehéz sok embernek elmagyarázni, úgyhogy ezért próbáltuk Igen. ezt a szabályrendszert internetre is kitenni, a pábba is kitenni, a szektorba is kitenni, kiosztani az első pár meccs, amikor ezt bevezettük, hogy minél több ember ez eljusson, és ez minél inkább egyértelmű legyen, hogy itt 90 perc szurkorás van kőkeményen. Tehát ennek van egy jó oldala is, mert azt jelenti, hogy sokkal többen vagyunk akkor. Tehát, hogy, hogy akkor jönnek az új belépők, akiknek Igen. ezek új dolgok. Igen, és hát remélhetőleg ugye most mondok valaki, valamit, kijön egy 13 éves srác, látja a szabályt, és kihívja magával a két osztálytársát, akkor ő már el fogja nekik mondani, hogy, hogy figyelj, te, ez alapján működnek a dolgok, ne ülj le, ne telefonoz. főleg például ez a telefonozás olyan, olyan dolgokra szól, hogy amikor például valakik pirotechnikáznak, ugye a, a szektorban, akkor azokat ne fotózgassuk, meg videózgassuk, meg, meg elveszi az élményt amúgy a is, szóval nagyon sok olyan videót látunk, azért így interneten már azért továbbra is ugye videóznak, hogy például, amikor megy a piroteknika, akkor minden tizedik ember videózik, és ezért akkor sokkal kevésbé hangosan szurkol a tábor, sokkal kisebb a hangulat, mert mindenki inkább a telefonján keresztül nézi, hogy mi történik. És mindent többen nézik, annál kisebb a hangulat. Igen, Igen. Tehát ez kicsit olyan, mint a koncerteken, ha látszik ilyen koncertvideókat. É, ugye, Pontosan, ez, ugye, a, hogy csak, a, csak a képeken, a, igazából a videózó a videózó telefonját mutatja, és nem is a színpadot nem, nem látod. Nem egyik át az emberek a hangulatot, teljesen más. Utána tök jó visszatod mutogatni a telefonodról, hogy nézd, milyen jó volt, nézd, milyen jó volt, de vannak erre kijelölt fotósok, videósok, akik ezt jó felveszik kívül, és sokkal jobban néz ki, hogyha szemben nem a telefont tartják az emberek. Igen, ez tök fura, mint, hogy tényleg vannak olyan fúj emberek, akik nem átélik a pillanatot, ami tényleg a fociban az a jó, hogy ez egy megismételhetetlen dolog. Tehát ami, ami most volt Kecskeméten is, hát mikor lesz a következő olyan meccsünk, ami a stadion rekonstrukciós program után egy nem fedett stadionban, Igen. konkrétan egy hurrikám közepén állva, szórakozhatunk. Ezeket át kell élni, ezeket a pillatokat nem bevideózni. Mondjuk ne ez, tök jó. ez tök jó volt arra, hogy az emberek itt előse tudták venni a telefonjukat, mert féltek van, hogy elázik. Szóval most há bármikor hátra néztem a táborra, senkinél nem láttam telefont, úgyhogy ez tök jó volt. Mondjuk pirózni se lehetett volna ilyen időben, amit felvegyenek. Hát az nehéz lett volna, igen. Még a, még a magafonok is eláztak. Ó, ez ki. Én mondjuk bevallam, hagytam a cipőmet, el annyira ment hát az nem egész. Te voltál az egyetlen metes jelenlétről beszéltünk, grafitikről beszéltünk, ami szerintem még egy ilyen generációs dolog, és uh, legalábbis én úgy gondolom, hogy generációs dolog, de javítsatok ki, ha nem, ez a, ez a szurkói kapcsolatok, um, táborok közötti kapcsolatok, vagy akár, vagy akár klubokhoz tartozó csoportok közötti kapcsolatok, mert nem merném ezt egész táborokra nevezni, hiszen akár a nemzetközi mintázatokban is látunk olyanokat, hogy, hogy akár házon belül se ért egymással egyet-két -egy tábor, de valakivel jóba lehet lenni, valakivel meg nem. Tehát vannak ilyen mintázatok. És ugye a Kispestnek van egy hagyományos barátja a haladás, ami, ami most már egy 40, tavaly talán tavaly ünnepeltük a 40. születésnapján, vagy idén, vagy idén valahogy így, hogy mindegy homályba veszik, hogy az is hogy alakult ki, de majd valószínűleg ezt is feldolgozzuk egyszer. És a hagyományos barátaink mellett azért megjelengetnek újabb dolgok. Az ilyenek, hogy alakulnak ki ilyen barátságok, és miért, egyáltalán miért szükséges az, hogy, hogy, hogy ilyen kis közösségek egymással barátok legyenek? Ez mitől alakulnak ki? Mi az értelmük ezeknek igazából? Ilyen tudástsere vagy, vagy ezek tényleg ilyen baráti társaságok csak más csapatnak szurkolnak? Hát remélhetőleg ezek emberi kapcsolatokon alapulnak ki, mert látunk példát Európában, hogy hogy ezek a baráti kapcsolatok akár biznisz miatt alakulnak ki, de nálunk, hál' Istennek, emberi kapcsolatok. A haladás, ugye az, mint említetted, azért 40 éves barátság, de volt egy olyan időszak, amikor nem volt amúgy erős ez a, ez a, ez a kapcsolat, és ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy azért nekik sokáig ott volt még azért az Újpest is, ugye és amikor mi voltunk fiatalok, akkor... Nem nagyon volt új kapcsolata a két tábor között, maximum anny annyiban látszódott, hogy van valami, hogy a focitornákra így elmentek egymáshoz, de egy egymás meccsek látogatására így nem nagyon volt példa. Meg maximum, amikor egymás ellen játszottunk, akkor izé egy-két sör, meg ilyesmi. És amikor a mikorosztályunk úgy előkerült, akkor lett erősebb a kapcsolata és onnantól folyamatosan erősödött jöttek ők is a meccseinkre, mi is mentünk, és, és most tényleg egy táborszintű barátságnak, ugye Magyarországon az egyetlen hivatalos barátunk, a szombathely, azért ők, ők is jönnek a mi meccseinkre, mi is megyünk az ő meccseikre, Nyilván nekik azért most az MB3-ban azért kevés olyan, olyan jó meccsük van, ami, amire érdemes elmenni, de hát nem feltétlenül csak ezért megyünk, hanem, hanem csak azért is, hogy a, találkozzunk. Itt azért tényleg itt személyes ö, kapcsolatok is kialakulnak, nekem azért a esküvőmön is ö, ott voltak már a, a szombathelyek is, Magyarországon más táborokkal maximum ilyen személyes ö, ö, kapcsolatok vannak. És ez generációként eltérő ráadásul, hát, ha jól értem. Tehát, é, é, hogy nyilván é, az én generációm más táborokhoz tartozókkal van jobb esetleg, mint a ti generációtok. Mm -hmm. Lehetnek ezek, átfel... ezek személyes kapcsolatok, Absolut, igen. vagy személyes, vagy csoportszintű barátságok, de ez kiismerül ennyiben. Tehát tényleg a itthon az egyetlen tényleges hivatalos tábor szintű barátunk az a haladás, és várjuk őket vissza legalább az NB2-be, de inkább az NB1-ben majd egyszer hát ha együtt újra játszhatunk egymással. Igen, ez egy, ugye ez egy speciális dolog a haladás, de azért, azért vannak más jellegű dolgok is Kispesten. Ugye vannak különböző, akár külföldi kapcsolatok is. Az ilyenek hogy alakulnak ki például? Hát én tényleg azt tudom mondani, hogy a mi kapcsolataink szerencsére mindegyik ilyen, ilyen személyes alapnál alakult ki, de egy közös érdeklődés, vagy, vagy hogy ilyenekbe belemegyek, mert, mert ez kívülről nézett, érdekes, hogy hogyan. Az a hogy az, a, az fut... a hogy a, igazság szerint, hogy a kiadzsai kialakulásra így nem nagyon tudok így mondani, mert nem volt benne részem ezáltal, így nem tudok, hogy, nem tudok mit mondani. De voltunk már kint amúgy uh, kiadzsában, jó srácok ő, szoktak jönni. Mi is voltunk egyszer-kétszer, de... Ö... Ennél a kiodzsa barátságnál nagyon ö, meglátszik a generációs különbség, tehát ö, az inkább egy idősebb generációnak a, a kapcsolata. Minket annyira nem érint ez a barátság, egyszer-kétszer voltunk mi is náluk, és tök jó fogadtatást kaptunk, mi is szívesen látjuk őket, viszont erről tényleg az idősebb generáció tudna bőven, bővebben mesélni. De, de az a ez, ez nem is régi kapcsolatam úgy azt azért hozzátenném, mert ugye ez kb. nem is tudom. Két és fél, három éve alakul, Kör szóval, szóval mi azért akkor már bővenkét voltunk. De nem, ez, ez érdekes, amit mondtok, hogy ez a generációs dolog, mert, mert az idősebbek, ahogy a, a beszélgetés elején is szó volt erről, hogy a, hogy a tábornak az egész milliója, meghangulat, az egy ilyen olaszos dolog volt, vagy van most hát, is akár. Szerintem igen, most is. És, és a, nem biztos, hogy a fiatalok meg ezt az olasz dolgot látják akár az interneten, akár ezt a mintázatokat követék, vagy ez nekik a népszerű, vagy ez a, vagy ez a számukra kedves. Például, például, hogyha titeket megkérdeznénk, hogy, hogyha vannak ilyen nevezük mozgalmaknak mondjuk akár így Európában, vagy akár a világszinten, hogy, hogy nektek például mi a, mi a népszerű, vagy mi az a, mi az a stadion beli megjelenési stílus, vagy, vagy működési stílus, ami számotokra például kedves, vagy népszerű, vagy ami, amit ti is ilyen mintaként tudtok magatoknak Hát nekem személy szerint én például valamilyen szinten az olaszhoz is kötődök, mert nekem a szurkolásban az olasz áll hozzám a legközelebb, szerintem az, ami számomra inkább így a legjobbnak tűnik. Megjelenésre, szervezettségre én is inkább a német, esetleg lengyel tudnám mondani. Nekem szimplán azok így személyesen jobban, közelebb állnak hozzám, mint, mint az olasz. Hát igen, így, így, szerintem ennek a korosztálynak már így, mindenki ezt mondaná, hogy elsősorban az összességében a lengyel meg a német mozgalom, amire így szerintem mindenki azt mondja, hogy, hogy hozzá az áll közel. Nagyon sok képet, videót lehet rá, látni ezekről a mozgalmakról, mint bármelyik internetes felületen, pedig amúgy ezek a mozgalmak nagyon zártak. Igen. Ö, nagyon nehéz hozzájuk bármilyen kapcsolatot, szerezni, de attól függetlenül hogy meg azért so, kívülről sok képet, meg videót lehet látni ezekről a mozgalmakról. De természetesen, ugye, amit Krisztán is mondott, meg előbb is említettem, ugye, ugye az olasz a útrának a bölcsője, szóval ők azért a mai napig azért tudnak komolyakat Én csinálni. Lesz, lesz is lehet tagadni. Így tehát... van, és ö, mi is azért szoktunk kijárni ö, Olaszországba, és azért ott, ott, ott látunk azért olyat, ami, ami, ami látszik, hogy ők nagyon jók ebben. Az egyik legjobbak. Tényleg, hogyha nekem a top 3, az a német-lengyel-olasz, így a szurkolói szempontból. Ugyanaz. Volt. De ny most így, össz, így összességében nézem. Csak huligánt nézem, ugye erdei bunyók, utcai bunyók, akkor ez annyira az olaszok már nem akkor már tényleg ez a német, lengyel, orosz, ukrán, ugye? csak ugye most ott a háború miatt, de akik meg nagyon feljöttek az elmúlt években, vagy tíz évben, azok a Skandináv, Dán, Svéd, nagyon, erő, nagyon megerősödtek, nagyon-nagyon erős brigádok lettek ott, és például nagyon megerősödtek a svájciok is. Régen is erősek voltak a svájciok, de a, a mai napon egy bázel, az egyik legerősebb, legszervezettebb huligánbrigád Európában. És, és sokan így nem is gondolnák szerintem, hogy, ugye, hogy a Bázel, vagy, vagy a Young Boys, vagy a Zürich, vagy a Grassoffers, ezek, ezek milyen erős csoportjaik vannak, de nagyon. Ezek hozzánk képes sajnos, jelenleg egy és föld, pedig sokan nem gondolnák, amúgy, hogy egy magyar mozgalom, egy svájcihoz képest, de én így gondolom. De akkor mindenhonnan lehet csipegetni valamit? Tehát az olaszoktól, szerintem ezt a, a németektől? És Tehát a, a, a lelátó életünket szerintem örökké az olasz mozgalomra fogjuk építeni. A dalainkban nagyon látszik. Tényleg olasz barátaink nem egyszer említették, mikor hallgatták a, szurkolás, a szurkolásunkat, hogy hát ti olaszok vagytok. Tehát konkrétan arra a mozgalomra építjük ezt az egészet, viszont a szervezet, Viszont a szervezettségben sokkal, de sokkal áll hozzánk a lengyel-német mozgalom, és biztos tényleg sokan meglepődnek ezen, amit a Dani említett, hogy a svájciakról milyen keveset tudunk, és ezt ha belegondolunk pont, hogy tök jó. Ebből is látszik, hogy mennyire zárt, szervezett csoportok, mert a külvilág nem lett belőlük annyit. Igen, nincsenek ilyen nyitott Instagram profiljaik például. Most bármelyik magyar brigádnak van, ugye? Instagram profilja, vagy Facebook profilja, meg tudod nézni a képeket, róluk videókat, hogy te beírod Instagramra, hogy Ultraszbazel nem jön ki hivatalos profil róluk például, vagy hogyha van is bármilyen profil, nincsenek kirakva olyan képek, ahol az emberek felismerhetőek. Úgyhogy szerintem ez is amúgy nagyon fontos, de hát ez már megint más téma. De hogy, hogy Svájcban, ha jól emlékszem, ott ilyen, ilyen elég jó nézőszámok vannak a meccseken, de egy kicsit más alapon is nyugszanak, mint itt. Hát nyilván, nyilván pedig hát azért nem kevesebben laknak, azért, mint nálunk, de hát meg hát ott azért azt az se felejtsük el, hogy Svájcban sok a balkáni bevándorló, a kelet-európai bevándorló, akik ott azért aktív részesei a, a szurkolói életnek. A előző Ilyen olasz szurkoláshoz még annyit tennék hozzá, hogy, hogy amikor voltak itt a, a lengyelek, akik amúgy teljesen más szurkolást csinálnak, mint mi. Ők inkább hangosak, Rövidebb. rövidebbek, míg mi hosszabbak dalolászunk, úgymond. Ők pedig imádják ezt. Szóval, hogy amikor itt vannak, ők mindig látom, rajta, hogy boldogan dalolásznak, énekelnek, mert nekik tetszik ez, a, a, a, amit mi csinálunk. Szóval ez is egy, ez egy jó visszajelzés azért szerintem. A bajkán beszélgettem egy idősebb szurkolónkkal hosszabban, és ő is azt említette, hogy, hogy nálunk egy mérkőzés, a szinte karnevál. És szóval tehát, a 90-es években a tábor az ilyen erőt sugárzott, tehát ilyen rövid, egyszerű rigmusok, van ez a régi vágású szurkolás, és akkor ugye, ha már a tartottunk, hogy az pontosság, ugye a lengyelek, ez a takra-takra-takra-takra-minden ott legyen, ez egyébként nem unalmas? Tehát, hogy, hogy én, én, tehát kicsit olyan, mint egy ilyen, mint a 90-es év a patex egy ilyen technóbuli, hogy itt tak, tak, tak, tak, tak, nem? Hát szerintem nem amúgy. De most amúgy megnézünk egy bármilyen lengyel szurkolói videót YouTube-on, mert a, a legtöbb ilyen táborúja, hogy csinál magáról minden meccsen YouTube videót, ahol fent vannak a szurkolásaik, vágatlanul. Ha megnézed, amúgy minden meccsen ugyanazzal kezdenek, ugyanezzel az egy-két és nagyjából mindig ugyanúgy, be a, ugyanazok a dalok mennek a bizonyos szakaszaiban. Hogy az előre meg van koreografálva? Hát szerintem nagyjából. Tehát úgy, úgy képzeljük el, mint egy, ha visszatérve a koncertes példához, hogy, a, hogy mint az énekes előtt, ahol uh, ott a mikrofonnál ott van a, a, a tracklist, hogy ő miket fog aznap elénekelni, és mire fogják visszatapsolni, hogy egy kb. Egy lengyel tábor is, mondjuk, vagy egy német tábor úgy néz ki, hogy ott van egy ilyen tracklist, és akkor ezen végigmegyünk? Hát hivatalosan nincs biztos, de, de valahogy így működhetnek, igen. Szóval ugyanazokkal a dalokkal kezdenek, ugyanolyan alatt ugyan, is ugyanaz a dal megy. Igen sokkal kötöttebb az őszúrkolásuk, mint a miénk. Szerintem a magyar beállítottságban nálunk sokkal jobban élvezik az emberek ezt nagy, nagy részt. Jó, de arról Magyarországról beszélünk, hogy a kereskedelmi rádiók ugye azt a 25 sláger pörgetik évek óta, de például kispesten folyamatosan új dalok vannak. Ott például arra felé, mennyire frissülnek a. Hát azért a frissülnek. Ha nem is olyan gyakran, mint most például a kispesten de biztosan frissülnek. Tehát ez lehet hallani időnként egy-egy újabb dalt. Például az az érdekes, még számomra a lengyeleknél ott minden tábor nagyjából ugyanazokat a dalokat nyomja. Igen. És... van is van példa. Igen, csak hogy... Kevesebb. Ott mindenki tényleg ugyanazokat a dalokat nyomja, és még sincs az, hogy te lopod az én dalomat, vagy én lopom a te dalodat. Azért itt ugye Magyarországon ugye van erre egy példa, aki folyamatosan azt állítja, hogy tőle lopjuk, meg Tőle lopja mindenki a dalokat. Azért tegyük hozzá, ez nem így van, de továbbra is legyenek abba a hitbe. Ha már így a, a lengyelekről szó volt, náluk, náluk nagy divat ez a, ez a nem is mondom, nem erőszak kultusznak, de hogy a, ez, a, ez az utcai jelenlétnek egy ilyen, ilyen kicsit ilyen formalizáltabb, Világa, ez, a, ez az edzés, ez a, ez a megmutatjuk magunkat, nagyok vagyunk, erősnek tűnjünk, tehát nem csak ahogy a, a dalokban beszéltünk ezek a, azok a nagyon pontos és nagyon erőteljes hangok, hanem mellette úgy is kell kinézni, mint aki azt a dalt elénekli. Ez, ez nekem mindig egy ilyen érdekes dolog volt, hogy, hogy egyébként ilyen emberek emberektől viccesen hangzanának ezek a, a dolgok, mint ahogy egyébként egy ilyen, egy ilyen két ajtós szekrénytől és furán hangzana, hogyha egy karneváli hangulatot csinálna. Hogy ők ezt próbálják valahogy szinkronba hozni. Ugye Magyarországon ez nem jellemző, azért azt kielenthetjük. Tehát ugye azért a magyar, nevezhetjük szurkolói mozgalomnak, a lehet ilyesmit Magyarországra mondani, itt azért egy, ilyen, egy ilyen, ilyen sokkal szétesőbb, de mégiscsak egy ilyen egyedi dolog alakult ki, hogy, hogy itt is megvannak az egyes formai dolgok, de közben ilyen olyan inputok érkeznek a különböző országokból, vagy akár szurkói kultúráktól, de például ez, a, ez, a, ez az ilyen kicsit ilyen, ilyen feszesebb, németes, lengyeles, vagy akár ez a, az ilyen kelet-európai edzés dolog, ez nálunk is megvan. A, ráadásul, ha jól, jól tudom, akkor a fiatalok között ez még egy ilyen, egy ilyen csoport összetartó, vagy közösségformáló dolog a közös edzések rendszer. Erről azért nyilván mesélhetnétek még egy pár szót. Én visszatérnék picit így a legeleire, ahogy ezt felvezetted. Ott azért nyilván ott nagyobb szükség van erre. Tehát, <gül> ugye az teljesen más kultúra, és a, főleg a szurkuló életbe. Tehát ott azért sokkal nagyobb szükségük van arra, hogy edzésben legyenek, küzdősportoljanak, mert ott, ott, ott tényleg bármikor történhet olyan dolog, ami miatt szükségük lenne erre a tudásra. Itthon azért ez nem annyira. Tehát Lengyelországban mondjuk nem biztonságos megsejáni, vagy Németországban. Hát mondjuk... Feltétlenül azt mondom, hogy nem biztonságos, csak ott azért sokkal több veszély leshet valakire. Főleg, hogyha esetleg uh, csoporttag, akkor meg végképp. hogy ott, ott, ott tényleg számít az, hogy ott, ott, ott strigulázzák, hogy ki milyen csoport, kivel barát, milyen tag, stb. Hú, fura egy világ lehet így, így élni. És hát ott más napon kívül is körbe kell nézni sok helyen. Hát főleg, hogyha Derbi városban, vagy úgymond szóval, hogy... Hát van. ahol nem csak egy csapat van, Én egy van. Városba. Igen, azért ö, több példa van azért erre ott, hogy többen vannak egy városban, hát ott azért nem egyszerű az élet. Meg ott azért teljesen más itt Magyarországon. Nem tudod azt mondani egy kerületre, hogy ez száz százalék kis 100 kispes, vagy száz százalék fradi, vagy száz százalék Lengyelországban ez tök érdekes amúgy, mert... Ö, ott a, ezekben a derbi városokban, ott teljesen fel van osztva, hogy melyik kerületet ki uralja. És hogy ezt abból látott, hogy kinek vannak ott a grafitiai, kinek vannak ott a matricái, milyen cuccokba mászkálnak az emberek. És nagyon sok amúgy ilyen szurkolói térkép van Lengyelországról, hogy, hogy az országot ki milyen szinten uralja. Meg a városokat, kimilyen szinten uraljak. Van, ugye ezek érdekes ilyen, ilyen képek erről, de úgy nagyrészt azt mondom 80-90 százalékban, hogy helyesek. Na itt, right. Várjál, most ezt úgy képzelem el, hogyha mondjuk én, én Lengyelországban a bérletet keresnék, mondjuk egy ilyen nagyobb városba, ahol két csapat van, akkor, és az egyiknek szurkolok, akkor, akkor egyértelmű, hogy én melyik környékre költözök? Igen. Ó. Oh. Igen, náluk ez sokkal egyértelműbb. Tehát itt van. Nyugodtan sétálgathatunk bármelyik kerületbe, akármilyen tetoválással konkrétan. Hát ott Lengyelországban, egy derbi városban, ha meglátnak az, ellen, az ellenség területén ö, egy tetkóval, kettő belül jöhet egy támadás. Tehát ez sokkal kötöttebb náluk, igen. mint nálunk. Hát igen. Ez nem olyan, hogy én átmegyek a szomszéd a metróval. Vagy hát átmehetsz, csak max. hosszú. Én nekem egyik srác mesélt egy olyat, ez ugye Lodz, vagy Húdzs, vagy hogy, hogy mondjuk, és akkor a, a, ő Vidzev szurkoló, és volt az LK-s Vidzev derbi, de ő amúgy az lk területén lakik. De ezekre a meccsekre ő nem tud kimenni, mert az LKS akkor mindig keresi őt a környéken, tudják, hogy merre lakik, és akkor őt, ő, őt mindig keresik. Hát ennyit a lengyel országi személyiségi jogokról meg. <gül> Jó, <Ja>, hát, <gül> e, hát erről beszéltünk már azért, én beszéltem már veled, ugye erről azért nem egyszer-kétszer, hogy, hogy ez, például személyiségi jogok jegyek, például ugye, hogy egy derbin a, a vendégtábornak a full névlistáját megkapja a hazai tábor. Névlista, szám, mikor született. Ők ezt pontosan látják, hogy ki, ki jön az, arra a meccsre, ki lesz ott a vendégszektorban. Hát igen, ez oda-vissza is megy, mondjuk. Igen, így van, ez, ez oda-vissza -oda megy, igen. Min mindig A hazai tábor mindig látja, hogy a vendégben ki van ott. Tehát innen már egy lépés, egy ilyen filléres GPS-jeladót a kocsihoz tapasztani, hát, aztán hello. volt, van rá példa. Van, ah, tehát van. nem nekem jutott eszembe. Nem, te vagy az első, igen. Igen, van rá példa. Nem forradalmi az Igen. Ja. Hát így meg az edzésre visszatérve, igen, a, a, a társaság, a korosztály azért folyamatosan edz. Nagyon fontos szerintem a mai világban az edzés, mert ö, már mindenki edz. Egy tíz éve nem edzett mindenki. Mindenki ezt egy kicsit üffélváról vette. A mai világban már mindenki edz, és vannak olyan országok, ahol nagyon sokat edzenek a szurkolók, és itt nem például csak Lengyelországra gondolok, hanem amit, amit már említettem, Skandinávia. Például egy Dán, például Köpeá, Bröndby folyamatosan, akár napi többet is edzenek, bármikor készen állva arra, hogyha bármilyen. És Magyarországon van erre kényszer? itt akár a fővárosban is, akár egy pici is? Hát szerintem a fővárosban úgy pont van. Uh -huh. Igen. Főleg nekünk, mert nekünk három riválisunk van itt a, a városban. Nekünk azért, azért mondhatnom azt, hogy folyamatosan azért képben kell lenni, mert bármik, nem bármikor történhet bármi. Akár elmegyünk szórakozni egy szombat a városba, nem olyan nagy az a belváros, hogy négy. Sőt. Ársaság ne találja meg egymást. Erre sokszor volt már példa, Úgyhogy hát mindenkinek csak ajánlani tudjuk az edzést, mert. De szerintem ez baj az alapjáraton, nem lehet senkinek. alapjáraton is. Pont ahogy így a Kristóf mondta, akár elmegy egy ember szórakozó helyre, most nem feltétlenül kell szurkolói dologba belekeverednie, bármikor oda jöhetnek. Szerintem nem feltétlenül azt mondom, hogy mindenkinek egy bűtnie kell, de hogyha meg tudja magát védeni, az már alapból egy pluszpont. Meg valamilyen szinten talán önbizalmat is ad az embernek, hogy tudja, hogy meg tudja magát védeni. Az vicces, ez a elmegyünk szórakozni, és akkor ez kicsit olyan, mint a, a 80-es évek végén, ez a te depes módos vagy, te meg Beátricsés vagy, <gül> kicsit tőled, ez a babos kendő, meg feketére kirozva, én meg a rocker vagyok. Ez egy picit vicces, hogy ez, a, ez még így előkerül. Amiről még talán nem beszéltünk, és, és a sztorihoz tartozik, ugye ezekben a külső forma jelekben még ott vannak a matricák is, ami ami számomra mindig egy ilyen nagyon nagyon döbbenetes szubkultúra. Nem csak azért mert hogy tele van vele a város, meg a, meg a világ, és akkor meg lehet mutatni, kicsit mint amikor a, a kutyakörbe húgyozza a területét, hogy, hogy még ide is raktam matricát, még ide is eljutott az Antarktiszra, meg mit tudom én, hova eljutott a matricánk. De, de közben meg azt is látni, hogy, hogy most nemrég kimentem egy, egy MTK-mérkőzésre, mindegy ilyen pofavizitre, ismerősökkel, meg kollégákkal, és a, előtte ott a, a Sörözőben a, az MTK és a, a Tánad győre játszottak, a két tábor egyes emberei így, mint a, mint a Lutra albumok, ilyen zacskóból cserélgettek egymással a matricákat, hogy fiú, neked megvan ez a Felső Zsolca, neked megvan ez a, ez a libás valami, de nekem van egy ilyen izém is, és azt nézd meg, az meg Hollandból jött, és, és akkor abból kettő van, akkor azt tudjuk cserélni, hogy, hogy ennek ez, ez, ez mi ez a matrica dolog, hogy ez mitől ilyen rohadt népszerű? Hát szerintem fontos. Ugyanúgy meg tudod vele jelölni, ahogy mondtad, mint a kutya a pisiével a területedet, mert ö, bárhova mész a világon, és bemész egy adott városba, a kerületbe, ott látod a, a graffiti kívül a matricákat, amivel jelzed, hogy, hogy ez itt, itt, itt, itt a kispest van. És itt a kerületben azért így azt tudom mondani, hogy azért így nagyrészt tényleg csak kispes matricák vannak. De azért, ha jól tudom, akkor azért figyelnek is az emberek, hogy én például olyan vagyok, én nem vagyok egy nagy matricás, de ha meglátok egy valamit, akkor azt azért élik felül Így, fel így az... van, ezt, ezt mindenkinek mondjuk, aki a kerületben lát bármilyen más csapat baráti csapattal kívül matricát, azt nyugodtan. Tehát igen, ragaszkodjuk felő a, a matricákat, szerintem azért mindenkinél legyen ott van egy ilyen kis. Igen, Bár szó... matrica mindig elfér az embernél, igen. az még a zsebedbe is akár elfér. Úgyhogy szerintem ezért ez egy tök jó dolog, mert bárhova magaddal tudod vinni. Hát meg utazásnál is szerintem azért, ugyanúgy, ahogy még a legelei mondta Danika, hogy ő is akárhova megy, ugye, vagy mezzel, vagy bármivel mutatja, hogy ő egy Szerintem amúgy ez is egy olyan dolog, hogy elutazol valahova külföldre, szerintem én ugyanígy tök, tök jó tartom, pár matricát kiragasztasz, azzal is megmutatod, hogy hol, hol eljutott a Kispest. fura, mert én ismertek, én nem nagyon szoktam miton Kispest cuccokba járni, még pirosan nagyon szokott rajtam lenni általában, hogy átlépem a magyar határt, az oké, okay, az első dolog, hogy beveszek valami hasfogó tablettát, meg nem se sehol nem bírom a vizet, de hogy onnantól lesen rólam a kispesti cuccok, tehát a, amíg haza nem jövök, én kispest cuccba, kb. rösszkén éveszem vissza a, a, a civil ruhát. Nem nekem is ez ilyen tök természetes, de meg nem tudnám mondani, hogy miért. Ez hát ezt jól teszed, Bár és ezt mindenkinek tudom javasolni, hogy bárhova megy az ember, ne féljen hirdetni a kispestet. Mert igenis legyen büszke valaki arra, hogy kispest szurkoló. Jó végszó lehetne, de upszi-upszi, egy dolgot mégis elfelejtettünk. Itt jelentkeztem is, csak nem szólaltam meg, meg közben másról beszéltünk. Ugye még vissza az edzésekhez, volt nemrég egy, egy közös edzés egy, egy nagyobb brigáddal, arról azért, azért meséljetek pár szót. Ha jól nem hiszem, egy videó, azt majd linkeljük a, a adás alá. Miről szólt ez? A Facebook útra, van amúgy meg a Instagram pesten is kint van erről a videó. Ez a Vasas meccs napján volt ez a közös küzdősport. Tehát a tavaszi utolsó forduló. Igen igen, igen, igen, igen, akkor volt ez a közös edzés, ahol hát nagyjából száz fő volt, hogy összesen jelen. Ebből kb. 25 fő volt a, a, a lengyel, a, a Vizev, akik ott voltak. Ez egy nagyjából egy, egy és negyed órás edzés volt, egy gyors bemelegítés, aztán pár technika, ütés, sugás aztán utána meg a végen egy ilyen gyors, rövid micsoda? A sparing. Micsoda? Hát ilyen küzdelem. Na, hát, hogy a, egy ilyen másfél perces ugye, menetek. De oh. hát én a tévétornán nőttem föl, nekem ezek, ezek a szavak nem sokat jelentenek. Ez a, és ez a fiatal korosztály volt, tehát hogy akkor ott volt hát egy csomó fegyes. Hát, hát azért voltak tőlünk idősebbek is, de azért a többséget, a fiatalabb korosztályat a tőlünk. Mondom, azért egy száz fő, ez nemzetközi szinten is amúgy erős és jónak számít, Magyarországon meg főleg. Szóval Magyarországon még nem voltam amúgy tudtommal ilyen, hogy ilyen nagy létszámmal tartottak közös küzdősport edzést a, a szurkolói csoportok. És ennek valójában volt sport értéke vagy ez csak egy látvány? Bocs, hogy ezt kérdezem, volt. mert én tényleg abszolút szerintem... nem értek hozzá. Hát volt, meg azért egy kicsit ilyen közösségi, közösségi jó, akár ugye a külföldiekkel ugye a, a közös edzés, az szerintem teljesen jó amúgy, utána még egy jó közös ebéd. <laughs> És ennek lesz folytatása? Szeretnénk, mindenképp szeretnénk, mert Nekem az a tapasztalatom erről az egy edzésről, meg az egész napról, hogy tökre megtaláltuk a közös hangot a külföldi barátainkkal. Innen is köszönjük szépen a, a támogatásokat és a jelenlétüket, hogy jöttek. Szeretnénk a jövőben mindenféleképp még ilyeneket, és ahogy említetted, ennek sportértéke is volt. Tehát a sport az, ami összekovácsai szerintem, Szerintem voltatok egy focikupán is, ha jól emlékszem. Igen, olyan, rá egy hát hétre. Egy héttel, igen. A volt a 115. születésnapja, és azon arra hivatalosak voltunk. És hát ott fociztunk egyet, nem vallottunk amúgy szégyent, mert egy győzelem, meg egy döntetlen csakosan, 11-esekkel kiestünk, de ha úgy nézzük, kapott gónékül nélkül estünk egy 128 Ilyen. csapatos. Igen, ezt akartam kérdezni, mert ugye mesélted utána, hogy, hogy ez nem egy kis rendezvény volt azért. Hát nem, 128 csapata, Ugye a Vizzevnek rengeteg fanklubja van, ezt, vagyis hát mondom, hogy ugye, de hát az emberek ezt nem feltétlen tudják. A Vizev nagyon erős a, a megyében, úgymond. Szóval, hogy a Vizev a Lotztól 50 kilométeres körzet minden irányban ők vannak. Ők nagyon erősek ebben, és az összes fanklubja, az összes kerületi brigádja indított egy vagy két csapatot akár, plusz ugye a baráti csapatok a, a bizzevnek a baráti csapatai, ez a 8-9 csapat, ami ott volt, úgyhogy azért ez a 128 csapat az simán összejött, és a bent amúgy a, a stadionban a főpályán voltak a, a meccsek, a nagy pálya fel volt osztva négy felé, és folyamatosan megállás nélkül mentek ott a meccsek. Csak hogy érezzük a, a különbséget, a, talán, talán mutattál is, jól emlékszem, igen, te mutattad azt a videót, hogy még a, a klub hivatalos csatornája még közvetítette, és a sorsolást. tehát hogy igen. Ilyen, ilyen szinten megy te, az... Teljesen más a szurkulók meg a klub között a kapcsolat. Sokkal közvetlenebb a viszony köztük. Tehát ö, itthon az egyáltalán nem jellemző. Mi szerintem nem tudnánk megcsinálni egy ilyet. Sem egy ilyen rendezvényt, főleg a stadionon belül, hát fotózni alig akarnak beengedni minket. A stadionon belül egy esküvői fotózás nem engedélyez a klub, ami szerintem tényleg a vicc kategória. Nem is a klub tulajdonában van a stadion itt Magyarországon. Ja, ez hát most jön, igen. igen, most jelenleg. Bárhogy nézhetjük ezt, Lengyelországban 128 csapattal, ezer emberrel tudtunk lenni a stadionban, és tökéletesen le tudtuk bonyolítani azt a, azt a tornát. Az nagyon nagyon profi volt. Utána szurkolók között azért ott összeszedték a szemetet de lelátón, amit Igen. üvegeket, poharokat, bármi, szóval úgy, úgy hagyták utána ott maga a területet, ahogy előtte is. Szóval, hogy azért erre figyeltek, hogy tisztaság maradjon. Ha már, és így a lengyelek, meg a... Vizev? Vizev? Jé? Ami engem még egy picit érdekelne, és ez is ilyen, ilyen kicsit múltba évedős, meg egy kicsit van ma hisztória is, hogy, hogy mitől lesz hivatalos egy barátság? Mert sokat beszélgettünk ma már a barátságokról, a más klubokkal való viszonyokról. Mitől lesz hivatalos egy barátság, és mitől bomolhatnak fel ezek? De úgy csak egy általánosságban beszéljünk erről, hogy, hogy nektek ez, ez hogyan, hogyan néz ki? Hát szerintem ahhoz, hogy hivatalos legyen egy barátság, ahhoz évek kellenek. Tehát ez nem merül ki annyiban, hogy ők eljönnek egy közös edzésre, mi pedig elmegyünk egy közös focizásra, meg szórakozásra. Tehát szerintem éveken keresztül aktívan tartani kell ezt a viszonyt, ezt a jó kapcsolatot, járkálni egymás meccseire, különböző programjaira, és építeni mind a barátságot, mind, egy, mind pedig egymás támogatását. Hiába járunk valahova már két-három éve, az nem feltétlen mondható még egy hivatalos barátságnak hosszú távon. Ehhez nagyon-nagyon sok idő kell meg ez ország is, ország függő is. Vannak, ahol így hamarabb megtörténnek ezek a hivatalos barátságok, és ahol meg egy kicsit is, ahol így szigorúbbak, szervezettebbek, ott, ott azért ez egy tényleg sok éves átmenet. Igen, azt Itt, mondtad is, hogy a lengyeleknél, vagy akár a németeknél, ez így sokkal inkább fontosabb az, hogy ki is vagy, és nem az, hogy milyen mentalitásból érkezel, mert, mert gondolom mondjuk egy olasz vagy délebbi világban inkább az, hogy milyen mentalitásból érkezel a sokkal, sokkal gyorsabban passzintható egymáshoz, és ott nem is annyira a szemét nézik. Mond, feltételezem. Szerintem amúgy igen. Például Magyarországon is sokkal hamarabb meg hivatalos barátságok, mint sok helyen Európában, de hát hamarabb is bomlanak fel, igen. Szóval az, év, az elmúlt években vannak példák, ugye új barátságokra és meglévő barátságoknak a felbomlására. Szerintem a mai világban egy barátság fel tud bomlani akár akkor is, hogyha nem lehet a másikra számítani. Mert a mai világban már egy szurkoli barátság, egy más brigáda nem arról szól, hogy ők eljönnek és megiszunk együtt egy sört, és haha ha he he hanem most már ki kell segíteni egymást más frontokon is, és hogyha ez nem működik, akkor nem biztos, hogy elégedett lesz mindkét oldal egymással. Ebben abszolút egyetértek, tehát kell az is egyébként, hogy meg tudjunk inni egymással két sört, és akár meccsen kívüli dolgokról ö, tudjunk tök jókat egymással beszélgetni, de mivel a szurkoló életen alapszik az egész, hogyha szükségünk van egymás, akkor igenis oda kell állni a barátnak. Ez menő, ez menő. Szóval ezzel a szív gondolattal búcsúzzunk, és hát találkozunk jövő héten, ahol mi egy teljesen más témával fogunk érkezni, és mindenkinek csak azt tudjuk javasolni, hogy akkor két hét múlva Móron legyen ott a kupameccsen, hát ha az is egy jó esős derbi lesz, és De. szórakozunk megint egy jót. Be fogunk jutni mindannyian, hogy mint minden héten, minden idegenbeli túlelőtt azt tudjuk csak mondani, hogy senki nem maradjon otthon, mindenki jöjjön, és mindenki be fog jutni. S és kupát Kispestre. Így van. Na sziasztok! Sziasztok! sziasztok.